Surja, El Bejine, Medinase, Ted Varje Bismillahirrahmanirrahim Me emrine Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Ata që nuk besojnë pre i thtarve të librit dhe i dhujtarve Nuk do të largoheshin nga mos besimi i tyre Dere sa të vinte dëshmia e qartë, një i dërguar nga Allahu, i cilit u lezonte facet të pastra, kuranin, të cilat përmbanin regullat drejta Ata që u ishte dhe në libri, u përçan vetëm atëherë, kuru erdi dëshmia e qartë E me gjitha të, ata qenë urdhëruar vetëm që të adhuronin Allahun Me përkushtim të sinqertë, duke qenë në fenë pastër të Ibrahimit, si dhe të falnin namazin e të japnin zekatin. Kjo është feja e drejtë. Në të vërtetë, ata që nuk besojnë për i hyjtarve të librit dhe idhujtarve, do të hyjnë në zjarrin e xjehenemit, në të cilin do të mbeten përgjithmonë. Ata janë krijuar më të këqija pa dyshim ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira pikërisht ata janë krijesat më të mira shpërblimi i tyre është te Zoti i tyre kopshtet e adnit në për të cilat rrjedhin lumej e ku do të banojnë për herë allahu është i kënaqur me ata por dhe ata Jam të kënaqur me atë. Kjo është dhurata për ata që e kanë frikë Zotit e vet.